то пещину, білу руку в діамантах на волохатому плечі, то пані в рожевому пенюарі, що махає хустинкою з балкону у слід білому лімузинові. Вона нічого не знала про життя Бориса II у його царстві, тому уявляти собі було важко, та фантазія, керуючись картинками життя багатеньких боратін, послужу підкладала у черевик то одне, то інше. Втім, у паузах між ресторанами, подарунками, різними за змістом та завжди досконалими за формою, якістю та кількістю, Софія, пірнувши в роботу зовсім не так часто, як годилося б, виловлювала з пам'яті дорогий образ. І коли прокидалася від телефонного дзвінка, першим іменем, на думці, було зовсім не царське. І коли засинала посилала вечерні поцілунок зовсім не до Києва. Туди, до далекого міста, що потопає у сирих туманах, вона бігла пішки серед ночі. Але біг Бен її не кличе. Не раз тримала себе за руку. Що ж то є запитати у галинки номер і зателефонувати до Лондона. Грошей тепер досить не витрата. Але же йому не складає таємниці шість цифр телефонного коду «Єднання душ». Значить, не потрібно. Софія відштовхувала, відганяла, відмітала від себе спогади, думки, фантазії. От раптом. Так абсолютно забороняла собі змішувати чорне і біле, що навіть ведмедик пух на неї образився. Утративши в боях із невідомим ворогом праве очко, він позирав, наче кутузов. А що, матінко, здаємо Москву? А коли пригортала, пожалій мене, ведмедику, відштовхував лапами. Маєш іншого, нехай уже він. А життя тепер складалося по-чорному. Новий чорний лімузин. На каделак розмахнувся цар Борис II. Чорний костюм від Армані Умбоса, чорний оксамит нової сукні для Софії, охоронець у чорному, духи чорна магія і кралошками. Усе в цьому чорному світі захоплювало і тішило. Зір, слух, нюх, дотик, приємно лоскотало самолюбство. Лише непевність і таємничість тобі цього знати не потрібно, Люба залишали якийсь терпкуватий присмак, від якого ледь м'янів лак нового авта і блякли грані діамантів, поки що усе одно позичених на вихід. Натомість у житті Софії жодних таємниць для Боса не було. Він знав про неї все. Імена працівників кафедри, результати тестів Павлика в гімназії, одне слово «Люба», і я про все домовлюся. Усі проблеми будуть розв'язані. Справи і на тавочки в інституті. Зайчику, не журися. За наступний рік навчання я вже сплатив. Не турбуйся і не дякуй. Це ж такі дрібнички. Про справи в науці. Я замовив для тебе новий лазерний апарат через жадних. Ці лазери в тюмені випускають. Про все-все. «До ареста включно!» «А чому ти не телефонуєш до Лондона, лялечко?» «Переглянули твої телефонні рахунки, жодного дзвінка. Ви що, не спілкуєтеся більше з твоїм кардіологом?» «І він до тебе не дзвонить?» Софії перехопило подих, наче від удару сонячне сплетіння. Вона відчула себе голою. Так ніби застали на чомусь непристойному, інтимному та ще й виставили на загальний огляд. Так бабуть відчуває себе метелик під збільшувальним склом, жінка у гінекологічному кріслі, стриптезерка у нічному клубі. Так ніби на сцені під час концерту раптом у тебе падає спідниця, а під нею нічого немає. Відчула дике бажання вийняти очі тому, хто зазирнув у найпотаємнішу її таємницю. А так пальцем зануритися в очну ямку, випарпати око, відірвати його від ниточки і очного нерва,